talk Sputnik on radio In studio Chiara e Marta, sesta puntata. A radio drinker for you okay? Okay we go to name radio one you're the one for me. One, two, three, four. Radio one. You're the only one. For me. worthwhile radio one you stole my gown but I love you just the same E avete appena sentito la jingle di Radio One curata da Jimi Hendrix. Jimi Hendrix che ha appunto ha fatto questo jingle mentre John Peel era alla BBC One nei primi anni. Infatti stasera parleremo di, eh, John Peel. di John Peel e delle sue magnifiche session alla BBC One. John Peel era conosciuto per il suo gusto eclettico e per l'orecchio sensibile a ed attento fu uno dei primi DJ a mandare in onda rock psichedelico reggae punk sulla radio appunto inglese e a promuovere eh, vari artisti di vario genere tra cui gruppi alternative rock indie pop hardcore death un po tutti un po tutti si contano 2000 il session incredibile sì. incredibile ma vero John Peel è eh, nato a Liverpool, ma da, da giovane si trasferisce negli Stati Uniti, eh, rimanendoci per, eh, per fare diversi lavoretti, tra cui il programmatore a Dallas e conduttore radiofonico per la WRR Radio della stessa città. Allo scoppiare della Beatlemania negli States ottiene un lavoro come corrispondente ufficiale della band per Dallas. Dirà poi in seguito che eh, gli americani credevano che appunto siccome veniva da Liverpool avrebbe conosciuto, era naturale che conoscesse i Beatles. In realtà lui non aveva mai detto di conoscere i Beatles però non ha mai ne neanche detto di non conoscerli. Comunque nel 67 torna in Inghilterra e si trova a lavorare per la radio pirata londinese. Radio London or, oppure Wonderful Radio London che fu attiva dal 16 dicembre del 64 al 67 a bordo di una vecchia nave americana della seconda guerra mondiale ancorata nel mare del nord a largo di Essex doveva essere una, un bel vedere sì, recentemente <ride> poi è uscito un film eh, Radio Rock Sì, sì. infatti mi interessa parecchio Pill occupò lo spazio da mezzanotte alle due, quindi c'è speranza, Marta. <ride> Passeremo eh. in prima serata. <ride> con un programma chiamato The Perfumed Garden, in cui in pieno appunto Flower Power dava spazio a band dei più svariati generi, eh, ovviamente i Beatles eh, con Sgt. Pepper, che abbiamo sentito nel, nell'ultima puntata sul concept album, sul concept album. Bob Dylan, eh, ma anche i Jefferson Airplane e i Pink Floyd, che abbiamo anche sentito la scorsa puntata. Comunque uno dei suoi gruppi preferiti, come rivelerà nella sua autobiografia, erano i Misunderstood. Quindi andiamo a sentire un, uh, un pezzo appunto dei Misunderstood che si chiama Never Had a Girl Like You Before, Eh, pubblicato da Fontana Records nel 1969 Never had a girl like you Misunderstood con uh, Never had a girl like you before mm. Le Leggevo che i Misunderstood sono un gruppo statunitense che John Peel ha fatto trasferire in Inghilterra Gli ha, Addirittura. Sì, sì, li ha convinti addirittura beh dove, doveva essere un bel, uh, un bel periodo quello sulla nave assolutamente no? sì cioè io mi sarei fatta convincere <ride> in realtà poi lui dirà che <coughs> cioè molte persone pensano che Eh, C'era che questa radio era molto illegale, che, era, cioè, che, che erano dei quasi dei combattenti per la libertà. E John Peel dirà in seguito che era un'immagine molto bella, ma che in realtà non era proprio così, perché eh, avevano tutti i permessi, era tutto legalissimo. Ma poi alla fine, eh, in realtà davano erano un dei po di, finti pirati dei finti pirata. Ma alla fine sì, qualche disturbo l'hanno creato e quindi praticamente è, è stata non impedita però reso molto difficile trasmettere appunto da questa nave al largo di Essex no. e quindi nel 77 E Wonderful Radio London chiude i battenti e John Peel si trasferisce alla BBC per lavorare nella neonata BBC Radio 1 al programma Top Gear che prima presenterà in compagnia di altri DJ come Pete Drummond e Tommy Vance e poi da solo in realtà Top, top uh, Gear è un programma che parla di automobili Se non lo sapevo Non lo sapevi. No. Beh va ancora in onda è molto, tu hai molto la tua poco... passione per le automobili sì. No, è un programma molto seguito perché è anche molto intelligente riesce a, a farti appassionare fanno delle gare così in giro per il mondo e sono molto simpatici e non parlano soltanto di auto quindi. il programma che poi ha consentito a Pil di tornare di nuovo ad esprimersi con libertà era Night Ride in onda dal 68 al 69 eh, che appunto riprendeva un po' il discorso lasciato con The Perfumed Garden Ma se non mi sbaglio, includeva anche la lettura di poesie? Sì, esatto. Includeva anche letture di poesie da parte di letterati come Brian Patton e Adrian Mitchell. Alcuni pezzi selezionati da questo programma sono stati inclusi nel LP di John Peel, che si chiama John Peel's Archive Things, che è uscito un anno dopo, nel 1970, Una compilation che fu in realtà presto dimenticata per vari motivi, mh, tra cui il fatto che Night Ride è finito un anno prima, quindi nel 69, e poi perché mh, erano praticamente non, non dei gruppi ma delle musiche popolari eh, da varie parti del mondo. E in un periodo in cui ancora la world music così non era molto molto conosciuta e quindi molto popolare, fu presto dimenticata. Comunque includeva musiche da Liverpool, ma anche Sudafrica, Sud Bali, Romania, Austria, Australia, Malaysia, Cecoslovacchia, slovacchia Vietnam, Russia. Doveva quindi no, la BBC lo costringe dopo un po'. Tornare ad uno stile un po' più sobrio e convenzionale. Sì, dopo questo, dopo questo esploi, insomma di, di ecletticismo eh, sì, lo riprendono un po'. E... Bill comunque ha detto in seguito che quello, quello stile era un po' il suo preferito. Sì, ma doveva essere anche molto interessante. E, ed è un peccato che non si ritrova questo LP, cioè è molto difficile. Io l'ho cercato un po' e non, non ho trovato niente. Mannaggia. Comunque, eh, negli anni, piano piano, Pil riesce a ritagliarsi qualche spazio comunque alla BBC piano piano, mettendo al, all'interno del suo programma anche un uh, disco scelto dalla moglie di cui era innamoratissimo. The pig. The pig, The Pig, è vero, <ride> si la chiamava porcellina, e addirittura a volte trasmettendo da casa sua in uh, Suffolk, mi sembra che sì, Suffolk. Quindi gradualmente Pill comincia a includere esibizioni live eh, da appunto Peter Hamill, uh, T-Rex, David. the faces six pistols the slits dai ascoltiamo un pazzo ok cosa ascoltiamo? Joy Division She's Lost Control una registrazione originale appunto fatta per una delle session di John Peel nel 1979 Joy Division erano i Joy Division She's Lost Control uh, un, in una registrazione appunto fatta per uh, John Peel session nel 1979 John Peel purtroppo è morto nel 2004 in Perù e la BBC uh, da quel giorno ha cancellato il suo intero palinsesto della giornata per trasmettere solo tributi al lavoro di Peel e la televisione BBC3 ha aggiunto sotto il suo logo uh, una dedica per, per Peel E al suo funerale, è avvenuto pochi giorni dopo, nel, sempre nel 2004, vabbè, ovvio, hanno partecipato più di mille persone, incluse molte celebrità che, che, che erano state trasmesse negli anni da Pilla. E la sua bara è stata trasportata al suono di Teenage Kicks degli Andertons, e sulla lapide c'era un verso di questa canzone, Teenage Dreams So Hard to Beat, che vabbè, vuol dire i sogni della gioventù così difficili da sconfiggere. Teenage Kicks degli Andertons è anche stata passata due volte di seguito dalla BBC e come due volte di seguito era stata passata dallo stesso PIL eh, quando entrò in BBC. Quindi torniamo insomma belle allegre <ride> come piacciamo a voi quindi ascoltiamo, ascoltiamo? Teenage, teenage, sì, Kicks. teenage Kicks. Mi sembra giusto She was mad. She looked so good. So good Abbiamo sentito Teenage Kicks degli Undertons, la canzone preferita di John Peel Beh, non una delle mie preferite, però c'è di peggio a un funerale, no Marta? Oh, sì. <ride> Comunque, uno, un altro dei gruppi preferiti e più promossi durante il programma di John Peel furono i Roxy Music. A Peel piacevano particolarmente perché, come spiegato in un'intervista poco prima di morire nel 2004, come ci ha detto due volte Marta, Peel si trovava negli anni '70 a mettere in onda sempre gli stessi gruppi, o comunque gruppi formati da un miscuglio di formazioni precedenti di altri gruppi, e insomma era un po' stanco di vedere sempre le stesse facce. Poi a un certo punto spuntarono quasi dal nulla i Roxy Music, gruppo musical glam rock britannico. Eh, attivo tra il 71 e l'83. Considerato uno dei, mh, dei, dei maggiori, delle maggiori influenze per il movimento eh, musicale new romantic e synth pop dei primi appunto, anni 80, in particolare per gruppi come Duran Duran, ABC e, e Japan. Quindi io volevo fare ascoltare uno dei miei. pezzi preferiti, ovviamente eh. remixato. il <ride> remixato infatti, mm. però secondo me che funziona. Sì, sì, no? Indubbiamente sì. Quindi Roxy Music remixato, To Turn You On. Can You See Music To Turn You On un remix da The Disco Pusher ti è piaciuto? sì molto sì infatti non avevo mai me... sentito questo ah, no funziona bene eh, Roxy Music era uno dei gruppi preferiti e più promossi appunto da John Peel eh, parlando appunto di queste session di John Peel un altro gruppo che, passa, che, che, che è passato sono stati gli Smith Eh, che furono un altro gruppo molto apprezzato da Peel, anche perché riconosceva la loro importanza e soprattutto il loro seguito durante gli anni '80. Infatti The Smiths saranno presenti in ben quattro session diverse: due nell'83, una nell'84 e una più tardi, due anni più tardi nel 86. Morrissey poi che, eh, dichiarerà che molti pezzi sono stati scritti appositamente per le session. In, oh, mh, in quanto volevano sempre avere pezzi nuovi perché era un'occasione buona andare da, da Pill uh, a appunto la BBC One. E siccome Pill appunto li invitava spesso, loro molte volte si trovavano in difficoltà perché non avevano pezzi nuovi e chissà quelle canzoni e quindi si mettevano giù e, e insomma, e componevano delle canzoni nuove proprio per Pill. Io ho trovato uh, Rush Home. ruffians che è appunto stata registrata proprio nel 84 una delle delle, delle ultime session fatte da peel e l'ultimo pezzo proprio in uno di queste session è appunto rush home ruffians uh, dei The smith Nice. We'll Russian uh, Ruffians The Smiths eh, in una delle registrazioni fatte appositamente per Pill. Che bello, no? Sì. Anche noi prima o poi, in realtà, avremo inviteremo dei gruppi <ride> a, a che, suonare. Sì, che, che, che faranno proprio dei pezzi. Appositamente per noi, speriamo. <ride> Eh, siete su appunto. Ecco, se volete proporvi <ride> potete farlo <ride> scrivendoci a muntalkradio.gmail.com Potete senti sentire i nostri podcast sul nostro blog che è muntalkradio.blogspot.com Sì, e poi se volete siamo anche su Facebook che io lancio in continuazione anche perché così almeno... Ci fanno tanti like. sì Ci fanno tantissimi like. No, infatti, volevo anche ringraziare tutti quelli che ci hanno fatto i complimenti per l'ultima puntata, troppo tutti carini. I nostri <ride> amici, <ride> i genitori. <Sì. ride> Grazie, comunque, eh. no, torniamo, torniamo a John Peel, un po' di anni dopo gli Smiths. Eh, infatti, era il 29 ottobre 1991. e eh, l'allora 21enne PJ Harvey registrava negli studi della Radio BBC One la prima delle sue nove Peel session, addirittura nove. Mm. Fu l'inizio di una parabola artistica, infatti da lì a poco uscì il primo disco di PJ Harvey, Dry. Due anni dopo invece la morte di John Peel è uscito un disco che raccoglieva parti di queste mh, delle nove Peel session eseguite da PJ Harvey e noi vi facciamo sentire una, un estratto La canzone Shirana Gig. I've been trying to show you over and over. Look at this my child. sarà la canzone Sheila Gig di P.J. Harvey registrata nella prima delle nove, nove Peel Session che ha fatto. Wow, che vocione a 21 anni. Sì, già 21 anni. Bellissimo. No, veramente. Eh, John Peel poi con Clive Selwood metterà eh, su una sua propria etichetta che si chiamava Dandelion Records. Come dichiarerà la nascita del progetto, lo spunto per iniziare la label fu il desiderio di registrare una loro amica, Bridget St. John. A Peel e Selwood piaceva molto la sua musica e era uno di quelle artiste che non riusciva a trovare una label, diciamo, adatta. E quindi, eh, appunto, iniziarono questa, questa etichetta che includeva. l'ormai vecchio Gene Vincent che non so se ricordi non conosco, eh, no. adesso non mi viene in mente la canzone però magari poi dopo lo, lo dirò The Birds i, i, i, i, Madison Head Bedford ed altri comunque dei gruppi sconosciuti ancora adesso Eh, sì, che, ho ho, che ho un po' ascoltato sono, sono abbastanza particolari comunque io vi volevo far ascoltare proprio l'amica Bridget che ispirò proprio il progetto dei, di appunto Dandelion Records Bridget, St. John, I like to be with you in the sun like to be with you in the sun walking the city taking the streets as they come down to the river over the bridge we go on and on feeding a seagull watching Talking politely with pigeons of London town Parading the pavements, picking up crumbs they've found Ride on the bus, take a shortcut through the square Looking at trees, feeling that spring is Isn't it good to see all of this with you? St John, I like to be with you in the sun. Un po' l'ispirazione per il progetto di Peel e Selwood per l'etichetta chiamata Dandelion Records. Peel poi farà anche il presentatore in televisione. Top of the Pops. Top of the Pops, che è un programma che io guardavo da piccola, Marta. Qui in Italia credo sia arrivato una decina di anni fa. Veramente, ah, credo di sì. sì, sì. No, io da piccola non lo guardavo, ero già adolescente che, che è arrivato in Italia. No, io lo guardavo da piccola, penso che avessi sì, 10 anni, 11 anni. E forse mh, mi ricordo anche una trasmissione con Peel, se mi ricordo bene, perché eh, è andata Madonna che era una, un mio idolo già 10 anni. <ride> sì. E comunque, eh, oltre a Top of the Pops, che presentò dall'82 all'87, e poi fece altre, mh, insomma, mh, qualche volta entrò come, come, come ospite. Oh. Come ospite, grazie. Comunque, nel 71 è apparso anche come musicista suonando il mandolino per Rod Stewart, in Maggie Mae. e ha, so anche che ha registrato la, la voce in alcune pubblicità ah sì è vero me l'hai fatta sentire no. l'altro giorno <ride> per una pubblicità tipo di un gelato sì sì sì era orribile comunque eh, nonostante questo però non gli è mai piaciuto particolarmente apparire in televisione in un'intervista nell'86 ha ammesso che disprezzava quei dj che ritenevano la radio solo un trampolino di lancio per una carriera televisiva Quindi sta attento, po' Marta. È un po' quello che vogliamo fare noi. <ride> vabbè Comunque, io vi volevo far ascoltare due pezzi di seguito. E c'è un motivo, oltre a quello di andare in bagno. È che mm, The Fall e i White Stripes sono mm, contenuti nel... Insomma, nella collezione di LP eh, di John Peel, che è considerato adesso anche un po' un, uh, un feticcio da molti, proprio, per proprio perché John Peel, uh, avendo tantissimi dischi, si, si parla di migliaia, aveva però questa piccola scatola di, di dischi dove lui metteva insomma i gruppi suoi preferiti, proprio a livello personale. E Tra cui The Fall, che è dichiarato uno dei gru suoi gruppi preferiti e forse la colonna sonora alla sua vita. Anche loro hanno registrato tante pill session. Sì, tantissime. La cosa strana è che poi eh, dicevano che invece a livello proprio umano c'era pochissimo contatto. Cioè anche se si sistemavano tantissimo a vicenda, e si vedevano anche spesso, c'era pochissima intimità. e si dicevano che è proprio perché non propri mai, mai conoscere i propri idoli oh. e un altro gruppo contenuto in questo, in questo record box di John Peel era, erano i White Stripes, con, eh, parecchi dischi in realtà e quindi vi farei sentire The Fall con Telephone Thing E poi subito dopo In The Cold Cold Night Dei White Stripes Che è tra l'altro Una delle pochissime canzoni eh, Proprio um, cantate da, da, Meg. da Meg Invece di come si Jack. Chiama? Jack. Jack White okay. Cold, cold night, white stripes. Bellissima. White, sì, molto bella. E, um, I white stripes sono finiti diverse volte nelle nelle top fi di fine anno di John Peel che si chiamavano Festive 50. Sì. E, um, già nel 2002, no, nel 2000 arrivarono mi pare o primi o secondi con uh, con il primo disco. Sì. Già piacevano molto a John Peel. un altro gruppo che piaceva moltissimo a John Peel erano i Camera Obscura che andarono ben quattro volte a registrare delle Peel Session nell'ultima Peel Session datata 2004 um, vennero commissionati da John, da, proprio da John Peel di mh, musicare delle, mh, delle poesie scritte da Robert Barnes. Robert Barnes un uh, un poeta scozzese. Scozzese, sì. Lo ricordo perché l'ho studiato. <ride> Quanti aneddoti dell'adolescenza, anzi dell'infanzia parliamo. Sì, scusa. Ma figurati. quindi Pill chiese proprio ai Camera Obscura di musicare delle poesie di Barnes per l'ultima pill Session che, che fecero anche i Camera Obscura sono scozzesi eh, sì sì Con contro Controlliamo. <ride> Controlliamo, <ride> però mi sì, mi sembra proprio di sì. contro contro contro contro contro contro che contro cantante dei contro Adattò le linee, le linee melodiche vocali che aveva già individuato alle, alle poesie e pubblicarono un, um, questa Pill Session proprio dopo la morte di Pill per rendergli omaggio. Eh, sentiamo una di queste canzoni, si chiama, eh, la canzone si chiama Love My Gin Ti è piaciuta, vero? Moltissimo. No, per niente, Marta. Eh, non è colpa mia, questa canzone ha un significato particolare, quindi ce la siamo ascoltati. Vabbè, non è tra le, Sicuramente non è tra le più belle che hanno scritto i camera oscura. No, ma um, è quello che mi incuriosisce di John Peel a un certo punto. Cioè che eh, ha promosso tantissimi artisti che eh, a a fino a ancora adesso lo ringraziano. sì però poi tipo ad esempio la sua etichetta e anche alcune cose così Beh, no, Camera Oscura hanno fatto dei dischi bellissimi no, a parte questa canzone, <ride> okay, che non sarà stupenda, però Vabbè, hanno fatto io non fatto veramente sono una fan. Però <coughs> parlando proprio, soprattutto dei appunto dei gruppi che sono poi andati sull'etichetta, sì, sì. ho sentito anch'io che non, non piacevano nemmeno a me mm, strani ma anche no, non, forse no, sto zitta basta dobbiamo <ride> essere positiva comunque ehm, invece un'ultima un parentesi sulle pill session anche un gruppo italiano ha, giusto ha, ne ha registrata una gli, o forse due gli UZ Che mm -hmm. sono dei siciliani mm -hmm. Che sono praticamente più famosi all'estero Più conosciuti all'estero che in Italia e In che lingua cantano? Cantano in inglese in però inglese. Sì, sì, sì. Mm -hmm. Abbiamo qualche canzone a far sentire? No No, no. no grazie <ride> Ah ma sai che anche John Peel ehm, Ti ha parlato anche di un gruppo bolognese ah. Che adesso non è più attivo eh, di, chi? Di, chi? di chi? Si, chiama, si chiamavano Splatterpink non conosco adesso credo che uno dei componenti abbia formato i Testa de Porco una cosa ah sì sì Ok. vabbè non conosco quindi non posso dare giudizi però insomma John Pila è arrivato fino a Bologna sì sì la, no ma è incredibile ma poi ah, fin dall'inizio insomma quando abbiamo parlato anche del di quel um, di quell'LP LP degli a, musica... uh, John Pila Archives sì di musica di world music insomma Per quel periodo dove si conosceva ben poco, e poi venendo proprio dall'Inghilterra di quegli anni che era non egocentrico, ma qualcosa di più, soprattutto cioè, dopo i Beatles e poi iniziato con no, Glam Rock, eccetera, sì. eccetera, cioè era molto diverso l'approccio di Peel. e In questo io lo, lo stimo tantissimo. Comunque, um, John Peel è stato anche spesso inviato della BBC per uh, coperture televisive del Glastonbury Festival. Lo sì. Sì, sì, sì, sì. Dove ora potrete trovare la John Peel Stage, un palco dedicato proprio a John Peel e al suo lavoro. Nel 2009 hanno suonato su questo palco alcuni gruppi come Jimmy T, Little Boots, uh, ma anche altri cioè, personaggi come Jarvis Cocker e Jack Pennant, che andiamo adesso ad ascoltare con il singolone, un po' per riprenderci da tutto il resto, Today's Tonight, Jack Pennant. days tonight. Ti è piaciuta, tu, mi hai, tu mi hai bocciato i eh. scura per appoggiare <ride> Beh, dai, ci voleva un pezzo un po' così. Non approvo proprio. E io volevo eh, poi volevo mettere un, magari qualche pezzo di, mh, di qualcuno che andava alla Glastonbury eh, quest'anno, però ancora non è uscito il lineup, anche se i biglietti sono stati tutti venduti. Cioè, c'è il sold out, come ho si sa a sapere. La scatola chiusa. Sì, a scatola chiusa, è incredibile, no? Comunque, eh, siamo giunti alla fine della puntata. Sì, diciamo che siamo su Città del Capo Radio sì. Metropolitana, che ancora non abbiamo Diamo detto. Diamo anche le frequenze. 94,7, 96,2,50. O in streaming su... wwwradio sì, città del Capo. Capo. Punto IT. Sì, Perfetto. Sì. E concluderai la puntata um, raccontandovi una curiosità. Mm, John Peel fu invitato... in un altro programma della BBC in cui il conduttore invitava dei personaggi noti a scegliere otto pezzi di musica classica, non per forza solo musica classica, comunque la maggior parte dovevano essere di musica classica. Nel 1995 fu invitato proprio John Peel. e John Peel scelse sette pezzi di musica classica e un pezzo di Neil Young. Il presentatore era curioso di scoprire se John Pill con la sua personalità eccentrica fosse eccentrico anche nella scelta dei pezzi di, di musica classica, cosa che invece non, non si rivelò, infatti fu molto mh, classico, classico <ride> nel classico. <ride> esatto, <ride> e anzi eh, tendeva a scegliere delle, della musica molto romantica e tranquilla. E Tra Però i tre. Io sono contentissima perché è la prima volta che mettiamo una musica classica. Sì. È bello. Sì, sì. Ti faccio anche presentare il. <ride> che tra l'altro abbiamo, abbiamo scoperto che c'è un sito. Che, che ti aiuta anche nella pronuncia. perché non sapevamo come pronunciarlo. E In ora. Chiara ci farà una pronuncia perfetta. Aspetta. Camille Saint-Saens. -Saint -Saint. <ride> è perfetto. Con il pezzo come si chiama? Eh, piano concerto numero. Allora, eh, vediamo: Dai, mi... il piano cioè, concerto numero 2 un... in sol minore, okay. il terzo. terza parte. Ok, quindi chiudiamo così. Presto. Andate sul nostro blog, scriveteci. E ci sentiamo poi mercoledì prossimo con una puntata su. ancora non sappiamo su che cosa, però vi faremo ballare. Questa Dici è l'intenzione. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ciao a tutti. Ciao.